اِلَّا <سؤال> خَدْوَا سُورِ نِسَانِ دَ اِصْلَحْ مَسَلِ بَيَانِ خاص کرده کافر و سر جگم حالوکات کی داغی بیان شد چه جیحات با و سر کو که جیحات با و سر نکو در تیه مختلف سورتون بیان کرا کلا با و سر جیحات که او پا باز سورتونو که و سر جیحات نشی بولی بیا دا اصلاح مومنانو هرڅه دا وي کومه خپل ژوند دا کوشش کوي چې ستاسو د لاس نوم مسلمان وي ورته مسلمان قاتل دا عظیم ګونا دا د مسلمان د شان سره دا لایق نری چې هغه درپاسي او بل مسلمان د قصدن دږي غفلت ولی ولې تاکي ایمان شته کني شته تا می داستا ایمان دوم را کمزورې دي چې <تصفح> تاسو ری بنهغه باندې وجنی او قات ايمان نشي دا ایمان دانه وي چې لا تقتلوا نکا کويما قتلويما وقضا شبيوا یو قصدي حضرت ایاش ابن ربيعه ایاش ابن ربيعه دا د ابو رورو دا مور نه او خودا پلان نه نوایا ربیعه دی مسلمان چې چې مسلمان شو قبل الهجرات و د کورنۍ کې د توسیدل د بوجهل په کورنۍ کې بدیشنګ اوسېدلې وي مجبور شو د لار مدینې ته چې مدینې ته راړو ګلته مور و ا مور واپس خپه شو بځامن او ابو جهل یو او یو حارس دا نادر در دوار میرنی د مور نیو و تویی بچو سوری تاکی دل رابان دی حرام وراک رابان دی حرام سکاک رابان حرام بو کارتال کئی تر دا اقی فوری با کوم کم کوم نه نب سوری تاکی گم چایا یاشب نی ربی اما ته را غلینی من دا را نو ابو یحال دا د هیجره د مخه او دا ضرور حارس د امور دا لار مدینتا چاغه خبر شو هغه ته یووندې د وخت چې خدای کو قدسره الله انشم دی او تاسو علیونه مینتونکای وینه زم در سره اخر کې وته مردا پس خپد خواراک نه کوي اسکا نه کوي صورتکی دی نه او قسمونه وکړو چې تا تمڅ نه وایو چې تا دې بس تا دې چې څه کې هغه کاه تا تم کو دین کې راوټ نه کالو ناګراک شو راکو شو, شو بي سره یو بل قسم تلو هغه ته بيوي حار اسب بن زيد دې د درې وړ شو <coughs> شه دا مديني دا نا کې نه غریب له شنه ول او تاړه او کس په دې دروکی سل سل کولې دی غریب دا دم نه خیر خېر را دي ګور دا چې مور ولي چې دا ته لري چې ویني نو مور وته وای په الله قسم چې کولاو دی نه کوم چکه کومي کورې د خپل زور د پلار ولې نه کړ دین دی درولې ده دلی. او د اسلام دی کریخي نه خیر دی بیا راواغشت غریب نور دی واښونو د مکین ورخوم نور دین ډیر وخت په یو غریب مجبور شو او د کفر کلیمې دا لکړت او ویله چې به ویله مجبور شو ده د غنل د ابرامره د حارث ابن زید د پرديسړي دا و تراغ و تاوی اغسطه ایمان داو چې او سا پوری مومن ویا و بیا و اپشوی آقا ور تاوی خواه ظلم دیم را سرا کس پی غرونم را که و خدای کسم چه زان را را تا شوی چه سر خودا نگوه چه زان را ملاو شوی را تا سر دا نگوه ده بیا موقع پی بی خوش و دیکو لاوشه دی بیا لار دغه شو هجرت وکړ رسول الله هجرت وکاو عیاش ته دی هجرت وکړلې یوسوره دی پس حارث ابن زید نام مسلمان شو د هجرت کو چیکاو نو عیاش ابن ربیعه د قبان ده دلته چکر لراغلې دی او دیکې د مکینه د غره حارث ابن زید دغه تويلي وکنه چزان رسول الله را سره را تللو شی نو دغه ودنوم سر وڅ دې ادا پته نه لګېږي دا مسلمان دی خو خبره وڅاخه و چیرې بس نهګه ساري دی چې ساري دی وو لار رسول الله وي حضرت دې کار مې وو یا دا د دا خو مسلمان دی کومر دی کو نو الله وما یتن نازل و ما کان ال مؤمنين الذي لا يقذيه وما كان للمؤمن الذي لا يقدر فرده هو المؤمن استغفر الله ده مؤمن ده شان سر لا دا لايق ندي يقتل مؤمنا جدي قتل مؤمنا ده مؤمن ده شان سر لا دا لايق ندي جاء قد لك مؤمنا يوم مؤمنا بهي صورت غنشق ما بيد الايمان تقازا چاغه داوی چې مؤمن د مؤمن نه قتل ای په خطا اون مګر په خطا دا دا نه بل مومن په خطا قتل نه کیږي الا خطا مګر په خطا باندې خطا دا بیا دو کې ده یو ته خطا شبی عمد وای خطا شبی عمد دی ته وای چې په دې شی باندې و وه چا, چا وصل وصله أو باغيه ده أوه أو مرشو دهتا وي شبه عمد لك دان غندار ده روابس أو صاري ده پيو قوش ده یا دان قوتك ده گجر روابس أو ده صاري سر صار ده پيو قصدان وحي أو وصله خونه ده أو ده في مرشو نو دهتا خطا شبه عمد وي أو يو خالص خطا دا. خالص خطا ده ده سورة دي. یوشو صورت را دی جر داس کې په یوشي اولګي مسلمان تم مثلا نه خولي مسلمان تپاواده کې داس کې اولګي مسلمان نام خاته اره یاداره خطا پر اراده دي ا غلطه وو بوټو کې صحوږي کتاب وي خدای ګدا هو سیدا هغه مسلمان ته ورغه او خشاک او دی وشته دا خطا نو خطا کښه مساله ده وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا شَاچِ قَتَلْ كَ مُؤْمِنًا خَطَأً پَ قَتْلِ خَطَأ سَرًا مسلمان يوسري قَتَلْ كُخُو پَ قَتْلِ خَطَأ نُو بَده قَتِل باند دوشي ندی خواهن بَده قَتِل دوشي ندی فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ نُو بَده باندی دی عزاد والد دی عمره علی که کفاره باور که کفاره کفاره و بتحرير رقبه ان بد بان دي يا ساده و کمري و کمري مؤمنه ان شاغا مؤمنه و مسلمان مري بر حواله و کفاره كي غ باث او ديم بخون بهاوي و او بس ديم بسو ديه خون بها اجازه ده خون بها وركه تا بچا ل وركه مسلمه داب وركو ليشي الى احل <سؤال> د مولیتا وارسانو د مولیتا خون بها کوخان ورکه سروخان دي سروخان د رسول الله د زمانی خبر را تکوم ک اشرفه ورکه د اشرفي ګروبه ورکه لزروي هو د اغه زماني نن سبا تقریبا صد څه ده شپه ګولګونډي بردي ما ته وسنه اندازه مله ماریما شپه ګولګونډي سره ډیر زیات دي لکه مالمو مې کو وړي زیات دي اوا س 60 لک دي کس <تصفيق> نو غواړي که 130 لک روپي را وري همبا نو قاتلي عمري قاتلي خطر شوکو نو دا قاتلي خطاګه خطا د نسړي مرشودا دي دا چې سړی په لارې باندې ووهي دا هم فقط له خطا کې راځي چې فقط له خطا کې راځي نو کفاره به هم ورکه مړې به ازابي او خون وها به هم د لکه کفاره و ديه او قد باندې وديه دي مسلمه جن دیت بس بارل کیږي اله له اهل دمو لتا إلا أي صدقوا مگر کاوی ما فیه دمړي وعده غاته ما کیو کې چې ما ما ته نه راغنا دی او خل بہادانه نه راجو نو بیا به یاسي کفر ورکه او ان دا ملي دی او قومنا عدو بلکم چې هغه دشمنو استاسو <تضح> لأهل حرق لأهل حرق لأهل يو سريو تانا مرشو الله هو مؤمنون دي فخبلا مؤمنو فتحرير رقبت منه فدب عندي دي أزاد والدمري مؤمنة مؤمن قالت خداي ديني كي فخطا دانا يو دس مسلمان سري مرشو شلاغه تمام وارسان أغا حربية دي حربية دا کافیر او د وطن کافيران دي نو دل چې دا مسلمان د نمر شو نو کافاره وبورکې فاطی شو هون بهاو دی دا وبورکې کنه ولر دي دو صورت دي یو صورت دا د چې مثلا ته انډیا ته تلی و انډیا کې شری یو مسلمان دی داغه تمامه کور نه کافيران دي دا غا تماما او په خطا ده مسلمان د حق مسلمان التهولګېده مرشدانه نو دلت دیت مې د باندې نشته دی صرف د غبر کوي کفاره مدري خیال دي او کله د عام مسلمان پاکستان ته راغلی دلته ټول قرانې کافيران دی غلط توصي خود دلت اشرف اسلامي وطن ته راغلی او تا نه په خطا مړ شو نو دلته با کفاره هم ورکه خونبه وه ونور ای خون بها به وی لا خون بها به حکومت روايي تانه به وادي او په بيت المال کې بيدغتيخه واه بچي ها واتحرير رقبت المؤمنه او به په ده باندې آزاد او د امرې مؤمنه وملم يجيدو چې امرې ونموند لكنن سبن نسبا مرشدن وملم يجيدو یا جون من نو بیا دو میاشتې مسلسل وروجي نسی فصيامو شهرې متتابعين نو په دا باندې وروجي دو میاشتې پر لا پسې فقط لخطاکی دا دو میاشتې وروجي بلکغه مخانی څخه دا لدی ما فيه نشترک کفاره مخا مخای من جانا من قم بينهما غنسا او کنا من قوم او کریو د امر د یو قوم بینکم چې په منستاسو کې او بینهم په منستاب کې میثاق موحده و یو قوم د شغه د ريستاسو منستاسو او دا موحده و د اسلام او تاقاف شو نو قضیتن نو خون وحاب امر کېو قضیتن په د باندې د بیا تا مسلمه تن چې د آدیت باور کول شي اله له اهله اهلا وته یو د سه ساړې د ملک چې مسلمان دی خداه وت تمام قرانه مخافران دی او استازو سره موحدانه د جهان نه کول نو دې صورت کې بخون بها هم ور کېو قضیت باور کې چاجه مریونو mondo فسیامو شهرنه نو په دا باندې دی روجي دوه میاشت مو د تابعین فاله فسی د دې روجو ګورنیه اهتمام د خدای دینه کی جانه مړی وشي وختو وشي ګاډي را وړي او کابل سوقي او کابل سوقي روجي وها مخانیس ذوبتان د فار د توبه قبل دو من الله الا الله علاکه <الكا> چه توبه باسه او اللہ توبه قبلی دو طریقه دا, دا چه خونبه ها بامورکه او کفاره بامورکه دا با طریقه دا توبیش وکان اللہ حدی اللہ علی خبر پهر سو حکیم آخاون دا حکمت بخبل و کارونو کی دوستانو مومن تا اللہ پاکسر دیل قدر وی قدرویزت ورکرده دا دنیا تو لروانه پاک الله بيدونا نارازا نارازگینی الله بيدونا نخبگیگی سونه جدی مومن فقتل بندے الله نارازگی و مَن یقتل مؤمنا او چاچ قتلک مؤمنا متعمدا قصدا قتل عمد دی توئی چ قصدان را پاسی او گل ساری پواصله بانی وے پ وصلہ مثلا نن سبا پٹو پا چاری وحی قصدن پا تورباندی وحی در کل را ده نو چاش قتل که مومن متعمدن قصدن نو استغفر الله فا جزاؤه نو بدلد جهنم و جهنمی بدلد آغا جهنمی او خالدن همیشه بای فی ها پده جهنم بای او پا کے که با همیشهی یو وای جهاننمي او دویم الله دې مافیو کی چې الله پر اسره قامت دوه د څومره غوسهې نوبې اندازې وغاده په الله او غوسه به الله عليه پاوه په د باندې چې تاسو مسلمان یو رستو کاستوي اونه مسلمان قتل شوی دی هغه نوو وی حضرت دماله د الله نه دواوواله چې الله ماته مافیوږي رسول الله او ته وی د الله نه بد دواو او ولم خوګریږي سره وسکه آغه کریمچه زب په خوله باندوی له دا کلمره شي چې یا الله لانی بزوې لمه او هغه بیا امره وجهه واه دی بندا او غصب بکړ یا الله عليه بابا غصب یې اولا بدیل ریکړی وی درم الله بدیل ریکړی وی د خپل رحمتنا د خپل رحمتنا والا دی ریکړی او والا پتہ یړګی د د پاره ثیا عذابن عظیم عذاب لوی بیا مسراده مؤمنانو چې جهاد ته غوډاړي وای احیال کوي <سؤال> پورا تحقیق کوي پورا احسن خیر د بیلا مسلمان قتل نکي داغه د دا مشاهدي نو یوغه یو یو جماعت جهاد را په وې کې او شپنګي هغه مسلمان کی کله هغه خلک خبر شو چې د مسلمانانو فوج من قصیراوی دسته هغه ته لاللو تختیدل چې دا هغه دکی تور رسیدل چې قتل دو مسلمانو او شپنګي و, و, و تر را کو شو د غرنا او الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله یو خل شان ولا صحابي دي دا ته بل شي هغه ورپاسه دو مړی چې دا کداسي زمون نظام بچ کای یا راله خبر رسول الله ته پیغمبر علی السلام وی واخ خوده ایم په خیر قتل کو هغه یو پکې وې حضرت مسلمان نو اسې پخلی خله باندې کليما ویلو نظان بچ کو و یو رابم ولې چولې وکړ چې معلومه او جداد زړه نه و یو کنه وي مطلب دا دی د سړستاسه قاعده په خپلې د ګړې موه نه بسینه دا نو دا لري په حق مجاهد وړ کاوي چې جهاد ت세 اسنه چې د مسلمان قدر نه کی <تصفح> یا ای الذین آمنو اے مؤمنانو اِذَا وَرَأْتُم کَرشتاش سفروکای فی سبیل الله ذاللا بدار کې شهادت لاړ شي فتبين نخطح كي كوي داباب تفعولي باب تفعولك تكلفي فتبين نخطح كي كوي ولا تقول تاسم يوسري در تراغي رمام وسردا در توي السلام عليكم مشاهدك ولا تقول تاسم وعي لمن القا إليكم السلام هغشاة شعب واشي فتاسو اغره د خوشاله شي چې مجاهد را للمؤمنان رال او تواته سويچ نه داسنه مؤمنه مؤمن نه درته کې وته موایي تب تغونه تاسو ته کې غره د وضو ته خبر اړولې دا اغ غنیمت تم خبر اړولې دا تب تغونه تاسو ته لقبوي عرض الحياه الدنيا د سامان د جنده دنیا ګلهم په خير كيف عند الله پنیز د الله مغان و کره غنیمتونه دړیره تاسو صجات کا یاله بړیر غنیمتونهدل کذاال کومت قې کو من قبلو تاسو مخکې تاسو مخې دسې مسلمانان نهې نو بیا پ خوم کللیمه و ده د د خوې په کلیمېبانې خلکو په تاسوې اعتماتو فمن الله ععل کوم الله احسانو یا پا اسلام بانی مشهور شوه خطا بینون تاسو خطا کی کوئی اِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ اَغَا دِي پَهَغَا کَارچِ تَاسوِ کوئی خبیر آن خبرو دا تاسو بخاری کی پرونویلو وزیلت دا یو سره دی مجاهد دی جهاد تلار او یو سره دل تا ناس دی پارام دی مجاهد ته الله کم اجر ور کوي دون اجر دی ناس ریته الله نه لا یستری القاعدون ند برابر ناس خلق ناس کم ناس مین المؤمنین د مؤمنانو نا کم د مؤمنانو جماعته او د jihad ن ناس د jihad ته نه بيتري تاسو وګورئ خو کنه برونو دا غیر او به دې دواره ریټه کې نو نازل شوي نو حضرت عبد الله ابن قوم مکتوم راغې رسول الله د شکایت کوي چې الله وایي چې مجاهد او ناس خلک سره برابر نه نو حضرت زحمت نستیم مجبورین شکایت نه شمتلې زو کوم دا فوځو پا ثواب کم شو نو الله پاک دا ټکي اوسه نازل کو. چې ناز خلکې چې هااتته نځې په غیر روپې دوهې چغ خاونان د ضررنی او زرو ته د پاتې کېدو نشته نړوندي ن شلې نهبل سر د نهبل سریلو دا ناس خلکولوجه دوونه او غ خلک چغه چې هاات کوون کي فيسبیل الله پلار داله کې او چې هاات پس کوي بیا بالې هم مالهم انفسهم واخضروا زانونو فتو الله المجاهدين وزدت وركر زي الله مشاهدوا كم مجاهد به اموالهم جهاد کوي واخضر مالونو وانفسهم واخضر زانونو على القاعدين والناس دو باندې او درجه په لوی درجه یې سره جهاد چې کافر ستاپه او ته نه ودی نو فرز نه نده چې چه فرز این نده فرز کفایی شو نو چې دا مجاهد جهاد تلارش او تاسو بلت سبکو نوایه مجاهد جهاد تلارش او تاسو چل د حلال کاروبار کوي کا و رس دا قیامت با تاسو جنت تا دا لا داخلی یا غیب هم داخلی او داوی درجه بلگ دا غی ستاسو نوچه او دا هر یو ادلا كمجاهد او كغير مجاهد دي وعد الله الحسن الله وسر وعده كرد در جنت د جنت و جنت جنت وايقان وصل درجي دي وفضل الله المجاهدين او فزيلت ورکرد الله مجاهد على القايدين بغا كسان و جغا ناس دي بغير دعوذرنا او فزيلت ورکرد ورد أجر عظيم ورد أجر ويسر لکه اجرې عظیم بسی چې مجاهل تهله هغې فسیلت وړي دا رجااتغ چېرایم ب چا هغه به د رژوي من د طرف الله نه مجاهدینو ته چله کمې د رژې وړي نو دا به بس د پرانو نهبلاندې د د رژنو یو به الله لې د رژې ورکي مخفره تن نه او مخفره الله و دا جہاد و وجبان دا دیگونا هونم آف کی او بل ورحمه رحمة او مهربانی اللہ په قبر رضا قیمت بیاندازه مهربانی و الله اللہ الله اللہ غفورا رحیما بخونک و رحم کونک محمد و حالیه و صحابه علماء و حمد نلمات و دربا و دا یا خپل <سؤال> صدر کلمه رابا زمون د حاضر او رابا درس او واجبې زمون حاضر او رابا د درس رابا خپل توفيق زمون سره شاملې پاتې ځکه خپل اصلي درس یې و یا خپل خو بیر امره سږ په حالې سمره وسه یې کوی د قران او د زمون نشي رابا د دې سره برکات په دنیا اتره سره چې زمونږ بچو خورانو ته مړ په خبره کېمرا باندې خیر باندې ठाټلږه میرا پلار ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کېده باندې عظیم خیر له زمونږه ممروموي هغه موږ ورته تواګه کې چې الہ دی سره چې الہ دی له هر اته وینې نشي د نیال کې ملګر چې د سیمالاجا سره زمونږه الله خپل بچو باندې خوشاله په حلال خیر وکړي دا سرسته ټولې د هغه سره زمونږ نړیواله سيکاس دا هر کس هم پریشانونه لازم مو حفاظت بیمارانو تم دعاګانې د مسیحان سره به بیمارانو دی الله او تشفا او کې بیمارانو دی چې دعاګانې خاص کر زنی ملګری دی او بیمارانو کینسر بيماري دی چې دعاګانې کې الله شفاء التق <سؤال> باو سوق مدينه منوره دي سوق ماغديني ابي دموغانيو چې الله پاک هغه خپل آماده سان او الله وا پس كله جوړ مقبول را ولې چې الله دا کم کسان چې په عمره کې خدمتونه عمره ولکه ابي تم دواګانيو چې الله دې هوند دنیا اخرت کامياغي او سعادت نصیب او